Capitolul 1. După tată, numele meu este Pirip, iar cel de botez, Filip, însă copil fiind, le-am combinat pe amândouă pe limba mea, cum m-am priceput, cu rezultatul că n-am reușit să produc altceva mai de Doamne ajută decât Pip. Și uite așa mi-am spus Pip și toți ceilalți au ajuns să mă numească la fel. Folosesc numele de familie după tată, Piruip, bazându-mă pe cel înscris pe piatra lui funerară și pe spusele surorii mele, doamna Joe Gargery, care e măritată cu fierarul. Cum nu mi-am cunoscut nici tatăl, nici mama și nici nu i-am văzut vreodată în vreo poză, s-au stins amândoi cu mult înainte de apariția fotografiei, primele mele strădanii de a mi închipui cum arătau au fost legate, cam fără noimă de pietrele lor funerare. Forma literelor de pe mormântul tatălui meu îmi conturase ciudata idee cum că ar fi fost un bărbat rotofei, îndesat și oacheș, cu părul negru și ondulat. După caligrafia și formularea inscripției, de asemenea Georgiana, soția celui de mai sus, trăsesem concluzia naivă că mama ar fi fost pistruiată și cam bolnăvicioasă. Cinci pietre mici, în formă de romb, fiecare cam de un picior și jumătate, închinate a memoriei celor cinci frații ai mei mai mici, care renunțaseră foarte de timpuriu la încercarea de a-și asigura existența în buciumul universal, Înformase răconvingerea nestrămutată că se născuseră toți culcați pe spate și cu mâinile în buzunare. Ținutul nostru așezat în preajma râului era lăștinos și se întindea pe vreo douăzeci de mile depărtare de mare, urmând cursul apei. Se pare că prima impresie vie și serioasă a identității lucrurilor am căpătat-o într-o după-amiază umedă și rece spre înserat. Atunci am trăit clipa în care mi-am dat seama, fără umbră de îndoială, că locul sumbru, năpădit de urzici, era cimitirul, iar Filip Pirip, răposat întru domnul în această parohie, precum și soția lui Georgiana, erau morți și vârâți adânc sub pământ, Ca Alexander, Bartolomeu, Abraham, Tobias și Roger, pruncii celor de mai sus, erau și ei morți întru domnul și acoperiți de pământ. Că ținutul sălbatic, întunecat și neted, care se întindea dincolo de cimitir, intersectat de îngradituri, dâmburi și porți, presărat cu turme de vite la păscut, era împărăția mlaștinilor, că dunga joasă plumburie din depărtare era râul, iar văgăuna sălbatică și îndepărtată, din care se năpustea vântul, era marea, și că boțul înfrigurat, care începuse să plângă, speria de tot ceea ce se afla în jur, nu era altul decât pip. Dacă-ți fleanca!" răsună o voce tunătoare și un om prinse să urce drumeagul printre morminte, venind dinspre pridvorul bisericii. Stai unde ești drac împielițat sau îți stai beregata! Un bărbat cumplit, îmbrăcat în haine cenușii aspre, cu un fier prins de picior, un bărbat fără pălărie, cu încălțările rupte și legat în jurul capului cu o cârpă soioasă, un bărbat care parcă fusese muiat în apă și tăvălit prin noroi, bătucit cu pietre și tăiat de așchi, bășicat de urzici și zgâria de mărăcini, șchiopăta și tremura ca varga, privea fioros și scotea niște mormăieli. Dinții clănțăneau în gură când m-a apucat de bărbie. V vă rog, domnule, să nu-mi tăiați beregata, l-am implorat eu îngrozit. Vă rog, domnule. Ia spunem cum te cheamă, zise omul, da-i iute. Pip, domnule. Încă o dată spuse omul, neslăbindu-mă din ochi. Vorbește dezlușit. Pip, pip, domnule! Arată-ne unde locuiești, spuse omul. Arată cu degetul! Am îndreptat mâna spre direcția unde se întindea satul, între aninii negri și pomii cu coroane retezate, cam la o milă și ceva departare de biserică. După ce m-a privit o clipă, omul m-a ridicat și m-a întors cu capul în jos ca să-mi golească buzunarele. N-a căzut din ele decât un coltuc de pâine. Când biserica a la locul ei... Căci gestul fusese atât de neașteptat și violent încât clădirea se răsturnase cu totul, iar turla ajunsese să-mi stea sub picioare, când biserica se regăsi la locul ei, cum spuneam, m-am pomenit așezat pe o piatră înaltă de mormânt, tremurând ca varga, în vreme ce omul înfuleca grăbit coltucul de pâine. Măi, cățelandrule," spuse omul, lingându-și buzele, ce mai obrași durduliai?" Bănuiesc că erau durduli cu toate că la vremea respectivă nu eram nici prea răsărit pentru animei și nici prea voinic. Să mă ia naibă dacă n-aș putea să-i mănânc făcu el clătinând amenințător din cap. Ba chiar așa o să și fac. Mi-am exprimat sincer nădejdea că poate o să-și schimbe gândul și m-am apucat și mai strâns de piatra funerară, pe care mă cocoțase, în parte ca să nu cad și în parte ca să nu mă podidească plânsul. Acu ia făt încoa, zise omul. Unde-i mai căta? Acolo, domnule, i-am spus. Trebuie și o luă ușor la goană, apoi se opri și privi peste umăr. Acolo, domnule, i-am explicat fios. De asemenea, Georgiana, ea e mama mea. Ah, spuse el întorcându-se. Și ăla e taicătul lângă maică-ta? Da, domnule, i-am spus. Și el, răposat într-un domnul în această parohie. Hă, mormăi el adâncit în gânduri. Și tu unde trăiești? Adică, dacă ai avea norocul să fi lăsat să trăiești... Ceea ce încă nu îmi sunt prea convins La sora mea, domnule Doamna Joe Gargery Nevasta lui Joe Gargery, fierarul domnule Fierar ai zis, făcu el Și se uită spre picior După ce mi aruncă niște căutături sumbre Și se mai uită odată încruntat la picior Se apropie de mormântul unde mă aflam Mă apucă de ambele mâini Și mă împinse spre spate cât putu de mult Ochii lui mă sfredeleau Iar ai mei priveau neputincioși Acu fii atent, spuse el se pune problema dacă să fi lăsat în viață. Știi ce e aia, o pilă? Da, domnule. Și știi ce e aia, haleală? Da, domnule. După fiecare întrebare, mă mai împingea puțin ca să-mi sporească sentimentul de neajutorare și primejdie. Mi-aduce o pilă. Mă-mbrânci din nou. Și haleală. Iar mă înghionti. mi l aduci pe amândouă sau ți scot măruntaiele din tine? Mă mai smuci odată. C-am speriat de moarte și atât de amețit, că m-am agățat cu mâinile amândouă de el îngăimând. Fii, spun, domnule, și lăsați-mă să stau drept ca să-mi treacă amețeala și poate că așa o să pricep mai bine. M-a răsucit odată atât de cumplit, încât biserica a sărit peste propria morișcă de vânt. Pe urmă m-a tras de mâini până am revenit la poziția șezut și mi-a spus următoarele vorbe înspăimântătoare. Mâine în zori, mi-a dus pila și niște haleală. Vi cu ele la Old Battery, uite acolo! Mi le aduci și nu sufli o vorbuliță sau nu faci nici cel mai mic semn sau mai știu eu că m -ai văzut pe mine sau altceva și poate scap cu zile. Dacă nu, ajunge să faci o singură mișcare greșită sau să te abați atâtica de la vorbele mele și o să-ți fie smulse inima și ficații și mâncate frite. Acu fii atent să nu crezi că sunu singur. Am pe unul tânăr care se ascunde cu mine. Pe lângă ăsta eu sunt un înger. Și flăcăul ăsta știa al naibii de bine cum să pună mâna pe băieți și să le smulgă măruntaile. Geaba abar încerca vreunul să se ascundă de el. n decât să-și zăvorească ușa, să se vâre în pat și să creadă că e bine mersi că flăcăul ăsta se strecoară ușurel până la el și îl termină. Deocamdată îl țin deoparte ca să nu-ți facă nimic. Dar nu-i lucru ușor. Abia -l opresc să te înșface. E, Ce zici? I-am promis că a doua zi diste dimineața o să vin la baterii cu pila și cu ce resturi de mâncare o să găsesc. Zi după mine! Să mă trăznească Dumnezeu dacă mint!" făcu omul. Am repetat după el, după care m-a dat jos pe pământ. Acu!" continua el. Marș acasă și să nu ești ce-ai făgăduit! Ține minte că flăcău e cu mine!" Noapte bună, domnule!" am băiguit eu. Hai că ai brodit-o cu noaptea bună!" spuse el, privind în jur la împrejurimile reci și jilave. Mai bine era broască! Sau țipar!" Își încrucișă brațele strânse în jurul propriului trup, parcă de teamă să nu se desfacă în bucăți, și o porni șontâc șontâc spre zidul scund al bisericii. L-am urmărit cum își croia drum printre urzicile și mărăcinișul care mărginau dâmburile înverzite, și în mintea mea de copil mi se părea că ocolește mâinile întinse ale celor morți, furișate afară din morminte, gata să-l își face de glezne și să-l tragă înăuntru. Ajunse la zidul scund și îl sări ca un om care ar fi avut picioarele amorțite sau țepene. Pe urmă se întoarse și se uită după mine. Când l-am văzut că se întoarce, am luat-o la fugă spre casă. Însă după câteva clipe m-am uitat înapoi peste umăr și l-am zărit îndreptându-se din nou spre râu, cu brațele tot încrucișate peste trup, cu picioarele rănite, alegându-și cu a nevoie cărarea printre bolovanii mari, Așezați în mlaștină aici și colo, drept locuri pentru pășit, când veneau ploile torențiale sau se pornea fluxul. Mlaștina rămăsese doar o linie lungă, neagră, orizontală, când m-am oprit să mă uit după el, iar râul devenise și el o dungă orizontală, însă nu chiar atât de lată și de neagră. Cerul nu era altceva decât un șir lung de bețe roșii, mânioase, întrețesute cu linii groase și întunecate. La capătul râului, abia dacă distingeam cele două mogâldețe negre, singurele în picioare, una era un far după care se orientau marinarii. Semăna cu un butoi fără doage, cocoțat în vârful unei prăjini, care de-aproape arăta urât de tot. Cealaltă era o spânzurătoare cu câteva lațuri prinse de ea. Nu mult, atârnase acolo un pirat. Omul se îndrepta schiopătând spre spânzurătoare de parcă... El chiar era piratul care înviase și se întorcea să se bage singur în lațuri. Gândul m-a răvășit îngrozitor. Bazărind vitele cum își ridică capetele și se uită lung după el, mi-a trecut prin minte, dacă nu cumva și ele gândeau ca și mine. Am căutat în jur cu privirea flăcăul cel cumplit, dar n-am văzut nimic. M-a apucat însă din nou spaima, așa că am rupt-o la fugă spre casă, fără să mă mai opresc.